פרק י משלי שלמה בן חכם ישמח אב ובן תסיל תוגת אמו לא יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממוות לא ירעיב אדוני נפש צדיק והבת רשעים יהדוף רש עושה כף רמיה ויד חרוצים תעשיר. אוגר בקיץ בן משכיל, נרדם בקציר בן מביש. ברכות לראש צדיק, ופי רשעים יכסה חמס. זכר צדיק לברכה, ושם רשעים ירקב. חכם לב ייקח מצוות, ואביל שפתיים ילווט. הולך בתום, ילך בטח, ומעקש דרכיו, יתוודיע. קורץ עין ייתן עצבת, ואביל שפתיים, ילווט. מקור חיים פי צדיק, ופי רשעים יכסה חמאס. שנאה תעורר מדנים, ועל כל פשעים תכסה אהבה. בשפתי נבון תמצא חכמה, ושבת לגב חסר לב. חכמים יצפנו דעת, ופי אוויל מחיתה קרובה. הון עשיר קרית עוזו, מחיתת דלים רשם. פעולת צדיק לחיים, תבואת רשע לחטאת. אורח לחיים שומר מוסר.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 בה חסר לב ימותו. ברכת אדוני היא תעשיר, ולא יוסיף עצב עמה, כי ספוק לכסיל עשות זממה, וחוכמה לאיש תבונה, מגורת רשע היא תבואנו, ותאוות צדיקים ייתן. כעבור סופה ואין רשע, וצדיק יסוד עולם. כחומץ לשיניים וכעשן לעיניים כן העצל לשולחיו. יראת אדוני תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה. תאכלת צדיקים שמחה ותקוות רשעים תאבד. מעוז לתום דרך אדוני ומחיתה לפועלי אוון. צדיק לעולם ולימות, ורשעים לא ישכנו ארץ. פי צדיק ינוב חכמה, ולשון תהפוכות תיכרת. שפתי צדיק ידעון רצון, ופי רשעים תהפוכות.